Jamen, det var ikke min idé, altså, det, det er ikke sikkert, det bliver til noget jo, det var ikke min, det var ikke mig, der satte det i gang, altså det var det ikke. Den første gang, så var nogen, der fik stukket mundstykket til eksistensens store bong ind i munden, det var ikke min idé, altså, det føler ikke, man kan pålægge mig noget ansvar af nogle art. Og er det, og det er det jeg gerne. Det er ikke, du bliver sgu ikke et dårligere. Altså ikke et dårligere mennesker tisse i bukserne en gang. Det gør du altså ikke. Øh, altså tværtimod, det er noget af det mest, noget af det mest menneskelige overhovedet. Det er øh, det man starter med at gøre. Omfangen af noget ud på den her Uh. Ja, vi er i gang, brevet. Vi er også klar. Så ruller drevkassen igen. Det her track er super, du Der er meget det disco, ny, relativt nyproduceret disco-track fra 2016. En italiensk disco Producers fra Napoli, og der er meget af det der nye disco, de som Lolland af afglanser af sine rødder. Men da den her dukkede op i min MP3-mappe, så troede jeg sgu, at det var the real deal fra dengang. Men det er jo sgu bare fordi, det lyder sådan, altså. Det var jo fedt. Mander. De der k-klokker er tre, der siger om. Det, det, det er så dejligt. Det er et utrolig fedt track, synes jeg. Ja. Det er sådan en Det er sjaskende vod. Fra New Guinea med nummeret af Adjede. Fra pladen Nuova Napoli. Med baggrunden nytter vi til Arnett Coleman. Jeg giver ordet til Arnett Coleman. Net Coleman med nummer Guadeloupe fra pladen Tone Dialing. Og Net Coleman, det er vist ikke for meget at sige, at han er en jazz legende, og det er jo nok den kedeligste og dårligste måde at introducere den følelsesmæssige essens i nogle musikers værk på at sige, her skal du bare høre, han er super vigtig, men det det som jeg øh, ja, jeg har holdt det her nummer længe. Det er noget værd, sags men de er taget på stranden. Net <laughs> Coleman og hans band, ja, det er ret hyggeligt. Ja, det, jeg gad, hvis det her ligesom, hvis der var et krydstogtskib, hvis æstetik og sensibiliteter var tunet ind efter det her nummer, så, så ville jeg hvis gøre det. Det her var havsbandet. Ja. ja. helt klart. Og net Coleman tror ikke på den vestlige musiknotation. Han mener at klang og lyd er for altså det hinsides alle forsøg på at skrive nogen toner ned på et ark, og reproducere en melodi, som sådan. Så det, og det er typisk for og Colmans musik, at der bliver af musikerne nogle gange jammer i hver deres toner i nummeret. Og det giver den her lidt øh, din mors nye øh, poncho-agtige stemning, som, øh, som, øh, som, er, som som jeg personligt elsker. Og så er der rigtig mange Annette Colmans plader, som jeg simpelthen for hovedpine at høre, men jeg kan Øh, men... Og nogle plader, hvor der er to bands med, ikke? Et i hver side det, det tror jeg, du ved mere om, end jeg gør, Meksi Jamen, nej, det ved jeg ikke Altså, der er nogle af hans tidlige Free jazz plader Hvor der ligesom er to Ikke bare sådan en klassisk jazz Trio eller kvartet, men, okay. men to Og så er de pandet ud i hver sin side Så <laughs> en, en, en, en, i højre side <laughs> spiller det ene band Og i venstre side spiller det andet band Og de spiller egentlig sammen, men men også værd for sig, ikke? Ja. Og så, så net måske i midten af det hele. Det, altså, hvis, hvis du har et nysgerrigt øje, og hvis du gerne vil udfordre sig, så er no, Onet Kuhlmann cool, altså ikke noget dårligt sted at opholde sig. Men det her havde jeg ikke hørt af før. Det er jo meget spændende. Lad mig lige tjekke, om der er her i MP3-bilen... Guadalupe. Bil, Hvad hed pladen? Tone dialing. Tone dialing. Det, er, det, ej, men der er nogle rigtig fede nummer. Det, det er virkelig sådan en lidt... En lidt for ja, et Colmans-standard og en lidt stram øh, 80'er-plad. Øh, øh, ja, det er, hvad det er. Det var dig lidt at lytte til, i hvert fald. Det er jeg glad for, du synes, Mixi, her. kan godt lide at se dig sidder og bobbe og rocke og spille luftbas ud gennem ruden her. Men nu er vi hverken værre, vi hverken værre eller bedre, end at det er tid til DJ brede prøvkasse. Og jeg må indrømme, der jeg skulle ikke kunne finde på noget emne til i dag, så jeg bliver jeg altså bare i i dag. Jeg har det som om, at der er nogen, der har stukket sugerør ned gennem mit kranje og prøver at drikke. Drikke mit, egentlig, min personlige essens bliver drukket af noget, der befinder sig langt uden for min altså, begrebs- og forståelsesramme. Og så så jeg alligevel i glimt på vej herover op gennem skyerne af det, der drak. Så liftet af min safter og min menneskelige sens var sådan en kæmpestor, svævende fortorvsflis. Det er meget mystisk. Nu ringer jeg lige til lægnofoden og tjekker, om der er kommet nogen, der skider. Nye beskeder. Oh. Modtaget den 19. september kl. 19.38. Åh oh, det er det, det det er det, det, det, det det Henning Hønshus. Nu bliver det rigtig, rigtig, rigtig mærkeligt, for nu har jeg lagt to telefonsvarer, og de kommer sikkert i uh, nummer forskellige rækkefølge, der gør, at det bliver mega indviklet det at skal fortælle. Men det, det historie, den handler om, den handler om uh, noget uh, medicin, kan man godt kalde det. Det er noget medicin, der gør, at man kommer i en eller anden form for psykedelisk trance. Og nu har jeg øh, en forspørgsel. på øh, Brøder, Sightrans, hvad, hvad ved du om det? Hvad, hvad er dit forhold til det? For der er rigtig, rigtig mange, de tænker på Sightrans, så tænker de på det der dark, -dark musik Det er der, hvor det er vigtigt, vigtigt at være voldsomt. jeg vil gerne have dig til at finde de yndlings, yndlings Sightrans-nummer. Hvad kan du finde i arkivet af Sightrans? Det er det. du det godt, alle sammen. Hej. For at aflytte næste besked... ...tast 1. Øh. modtaget den 19. september kl. 19.36. Og oh, det bliver... Okay, det bliver fint det her. Nu er det er det jo. Det der med maksimalt længde der er shit. Det må du gjort noget Prøv at sætte den op til 10 minutter eller 15 minutter. <laughs> Så kan vi udkomme de der rigtig, rigtig, rigtig gode anekdoter. Men det, det kortede langt, det var. Der er nogle af de her kærtekkers på det her sted, ...hvor man tager det her djunglemedicin her. Og en af dem... En af dem, ham vil jeg gerne sige mange tak til for at tage, tage så specielt af mig. Jeg oplevede nemlig noget under det her træle her. Jeg oplevede det der, der kaldes egodød. Hvor man simpelthen, man, man, man, går igennem noget, man går igennem noget i ens hoved, hvor man ligesom bliver genfødt. Og før man bliver genfødt, så når man lige opløses ud til, det er til ingenting. Og jeg oplevede i egodød. Der oplevede jeg simpelthen, at nu er jeg væk. Og så kommer jeg ud af min mor. Så bliver jeg født igen, som er min søster. Øh, det var det, det, det vildeste. Og der havde oplevet det efter 3,6 timer. Og overhovedet ikke fat, hvad der var, der var sket, da havde op. Så der det, at Mads tager. han kommer løbende over til mig, fordi jeg skal op på benene, og jeg er ved at besvime mig skide i bukserne på samme tid. Så kommer han over til mig og siger, nej, nej, nej, nej, tæt med ro, tæt med ro. Der så ham, så sagde jeg bare, fuck, hvad lærer du her, fra? Jeg kiggede på ham, det er ikke rigtigt jeg. jeg tænkte bare, det er min far, jeg trippede stadig. Så han siger til mig, kom med her, kom med her, du skal ud, vi skal lige udenfor, det skal groundes lidt. Han tager mig over på toilettet, over på toilettet, og jeg siger til ham, hvor det er sindssygt, jeg er i live. Jeg, jeg troede at jeg var død, jeg trippede så hårdt. Jeg kommer ud på toilettet, jeg siger til ham, jeg skal i badet nu, men jeg, jeg, jeg skal pisse, jeg skal skide, jeg kan gøre det bedre. Nej, det kan du ikke, Søndergaard, til mig. Fuck! Okay, så sker jeg så det. Jeg kommer, og jeg står ude i badet. Og imens jeg står i badet, der har jeg lært at flere gange, jeg tripper, stadig, så til mig at skal aldrig tage det der dumme medicin. Det er sådan noget. Jeg står i det her brød. Og det får sig med Og så, så øh, står han og kigger på mig og holder... holder. I hvert står nøgene i bad. Der står ham har en kigger på mig. Og jeg siger bare, far mand, hvad laver du her? Jeg, jeg, jeg forstår mig helt tiden til min far. Jeg vil bare sige til ham, ham, Tak for at... Øh, at tage mig igennem det der... og holde og, og, og hold ud i så lang tid. Øh, hvor jeg hele tiden siger til ham... Hvad laver du her, far? Jeg fatter ikke, hvad du laver her, far. Jeg vil bare sige til ham, det er sindssygt tålmodigt, han har. Øhm, så Mads ud fra Ebbeltorps træet. hvis du hører det her, jeg vil bare sige, du øhm, er du er for, nice, du er for fed, ting, du har gjort øh, for andre og mig inklusiv? Det er det sødeste, Det er det sødeste. Det var sådan, set bare den historie omkring Mads. Øhm, og det var det med fiktion og virkelighed. Det var det der med, at det er stadig den dag i dag, når jeg tænker på ham, så er det første, det første, der kommer op, det er bare far. Selv, når jeg ser min egen. Modtaget den 19. Du har fire gemte beskeder. For at slette alle dine gemte beskeder. Hov, var der er ikke en, endnu en besked for... Modtaget øhm, den... Ja, jeg håbede. Jo, det lød da som om, at, at uh, Henning Hømte eller hvad det var. Høsttak øh, havde mere på hjertet. Ja, der har været en tredje besked. Ja. Prøv lige at ringe op til telefonsvejen igen. Ja. Hej, du har ingen nye beskeder. Åh menu for at aflytte dine beskeder. Tast 1. komme til dine. Du har 7 gemte beskeder. Ja. For at slette alle dine gemte beskeder. Nej. Tast syv. Modtaget den 19. september klokken 19:38. Åh oh, hey, det her det de den have, har vi hørt. Næste. Indmarked. Modtaget den 19. september klokken 19:36. Og det bliver, okay, det, bliver fint, det her. Nu er det sket, det, det, det med ja, Den har vi det, også er, har hørt. Altså, var... Modtaget den 19. september kl. 19.32. Jeg uh, har på det brev af Hønshus. Jeg ringer igen. Ja, det var meget overvej til give Leje. Og energien den er lidt en anden i dag. Simpelthen fordi jeg er ikke ude at, jeg er ikke ude og motionere. Der sker jo noget i hovedet, når man motionerer. Der sker der det, at man bliver rigtig, rigtig, rigtig, rigtig glad. En ting, jeg lige vil snakke om. For det første, der vil jeg sige til min veninde, som der ringede ind. Min veninde, som der havde modet til at gå igennem. Tage telefonen. Lave opkaldet. fortælle, hvad der skulle fortælles. Det var fedt. Det var fedt. Nu. For nu er jeg, der kommunikerer mig og min veninde. Vi kommunikerer via opkald til dit radioprogram. Jeg har gjort det til hin. Der er no Der er ingen vej tilbage. Det igen dit radioprogram, Video Drive. Det jeg vil snakke om der. Du har lige lyttet til, inden på SoundCloud har jeg lyttet til din podcast omkring det der med fiktion og virkelighed. Og nu har jeg lige sagt tak til min veninde for at ringe ind og fortælle, eller faktisk bekræfte, at hun er forelsket i dig. Og det var meget godt, at vi fik bekræftet, at hun er forelsket elsker dig så behøver vi ikke snakke mere om det. Så kan hun ringe ind og fortælle nogle andre ting omkring den situation, hun står i. Det her bliver forklart at fortælle lidt omkring det der med fiktion og virkelighed, det er nu skal du høre, på et tidspunkt der var jeg i æbeltoft. Og jeg var på sådan et retræte, en form for psykedelisk retræte, hvor vi tog noget junglemedicin kaldt ayahuasca. Og ham, manden der styrte det her retræte, han hedder Bjarne, shamanen Bjarne. Og shamanen Bjarne, han har været i og haft omkring 300 afwaskatræt for at blive certificeret shaman øh, på verdenstræk. Og det, det er allerede en stor mundfuld. Men han har på det her tredje sted, hvor jeg frivilligt valgte at tage tre ture på en femdags fem øh, uge, hvor der var to dage, hvor man lige kunne restaurere, og vi kom så igen efter de her forskellige sindssyge, de her forskellige sindssyge tilstande, man har igen øh, psykedelisk øh, på det her sted her. Garne han har så nogle underflotter, nogle former for øh, caretakers. Folk, der holder øje med, at man ikke øh, skider i bukserne og brækker sig på hinanden. Man lægger omkring 20 mennesker ind i det her rum her. <laughs> Æh, helt hvidt tøj på, små ind i Palo Santos. Og <laughs> lægger faktisk, og, og, og har det rimelig tæt sammen på en eller anden måde. Når kommer forbi, så kommer de her caretakers rundt og sørger for, har man det godt? Skal man på tøjet læbe ud? modtaget. Okay, der fik, vi, der fik vi den første af Henning Hønsehus tre beskeder om @aska retweet i Applesoft. Wow. tur. Og Ja, det det synes jeg bare lige vi skal have lov til at fordøje. Men hakkeferr for, er det godt at høre din øh, stemme Henning Hønsehus. Det jamen, din tonefald og din energi, den siger, den siger ikke så lidt i sig selv. Og det honorerer vi lige ved at lytte til, lad den hænge sammen med Gigi og nummer Abbey. Jeg lytter til Didier Breds brevkasse. Jeg har lige lyttet til en besked fra vores lytter Henning Hønsehus, der berettede om en øh, ceremoni i æbletoft med ayahuasca, eller som Henning Hønsehus kalder det, djunglemedicin. Øh, Og jeg tror, det er mit ansvar, som... Øh, holder på det brede brevkast og sige at en besked som Hennings Som jo godt nok er stilet til det brede brevkast, Den er også stilet til dig Kære lytter Det er Hennings besked Hennings begejstring Og hans iver for at fortælle hvad han har oplevet Den kan tydeligvis ikke Være til bare et menneske Den er til alle Den er til alle der lytter til brevkassen Og den er også til dig Henning tak for din besked Det var godt nok over måde generøst. Og det var en fornøjelse at lytte til. Jeg, jeg, jeg, jeg kan godt se, at vi rammer nogle begrænsninger med lekmofonen, fordi beskederne, når de bliver delt op på den måde i flere øh, bider, så bliver de øh, ja, så hører man dem baglæns. Og det er jo på nogle måder lidt sjovt at høre slutningen først, men det er også som om, at, at det kunne være fedt at høre det i rækkefølge. Så øh, i hvert fald skal man så vide som lytter, hvis man ringer ind med en lang historie, at man så skal fortælle den i omvendt rækkefølge. Ja, og måske kunne vi også fortælle lytterne, hvor lang tid præcis der er på svaren. Så hvis du vil fortælle en lang historie, så kan du måske... Og det, det er jo lidt synd at lægge den byrde over på lytteren, men stadigvæk... Vi, det jeg er, synes, det er spændende. Det er skønt at få en lang besked. Og jeg kunne ønske mig, at teknikken øhm, var med i en grad, hvor de lange og meget øh, at de lange beskeder fik de bedste vilkår, og det føler jeg måske ikke helt i for, når de bliver spillet i tre kapitler øh, i omvendt kronologi. Men en historie som Henning Hønshus her, det er måske det første, jeg lægger mærke til, er, at den lever jo fuldstændig, selvom den bliver klippet lidt i stykker af vores lille mobil system Så det, altså, der er en eller anden pointe, der ligger ud over den kronologiske i alt det, Henning fortæller os. Sci trains Henning. Ved, hvad ved jeg om det? Jamen, mit svar på det er, jeg ved ikke nok om det. Kan være, du skal spørge din kollega, som var afløser for nogle uger siden. Oh, ja. Spørg Hot han noget. Ja. Men øh, jeg elsker alt musik, indtil andet er bekræftet. The image of my jeg glæder mig til at spille den her sang. til, nu har jeg lige totalt slagtet den. Øhm, jeg, jeg, jeg plejer lige at tjekke ud, sådan, hvor meget snakketid man har, før vokalen sætter ind. Og det her tror jeg, jeg har gjort forkert her. Med, jeg har kun 14 sekunder her i gala med Letter Boy Crime. Vi, vi kender alle sammen gala fra Free From Desire. Ikke? Free From Desire, My Intense is Beautiful. Den der, ikke? Og man tænkte sådan One hit wonder Og det tænker jeg også Men så under research Det er programmet I brevkassen for um, To uger siden Så fandt jeg en anden sang Med gala Som er fucking fed Denne her Som hedder Let a boy cry Med den lille romantiske Skiderik Stor hulke der kommer gala Let a boy cry de er through noise i walk alone, it's a beautiful day It's raining and it's cold Reflected like on to the wet pavement Lad mig stå og hulke den lille pjevs Du er jo så nice at folk hulker over dig Men de ikke kan I walk alone, it's a beautiful day It's raining and it's cold Reflected on to the wet pavement Can you see what I see? The trembling image of my eyes That are still free Stay still, I no, choose I sydbrevkassen stikker sin lange snabel ned i Sejtrans. Stakket der er Henning Hønsehus. Opfordring. Jeg kender virkelig mange mennesker, der hader Sejtrans. You're always waiting for somebody And you don't like yourself They made you change, do you remember When you were someone else soldiers And dolls won't give away My childhood dreamed I was a pirate I conquered and I still Kender nogen der ved meget om side -trans? Kender nogen, der ved meget om sidetrains, som vi kunne trække lidt på, så vær så venlig at drøs, drøs mig et navn eller telefonnummer på bredet. snabel af thelakeradio.com eller via uh, Instagram uh, DJ underscore brevet. Uh, det, det vil glæde mig meget at have nogle flere uh, menneskelige, musikalske eksperter, som måske kunne, kunne tage tøjlerne her på programmet, når DJBredets brevkast som det... Nysgerrig musikprogram det er, er ude og afsøge genrerne, fordi tit, jeg kommer jo til kort, altså jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke vide alt, og, og det er tydeligt, at jeg mødte op i dag, og jeg havde en fucking trist vibe, og jeg tænkte, at det her show bliver, bliver ekstremt middelmodigt, og så ligger der en besked fra Henning Hønsehus, som pludselig bare sådan sender programmet i en mega fed retning, og det giver mig bare lyst til at, at tage lytterne i hænderne og trække dem endnu tættere på og stikke dem nogle mikrofoner ned i. Sørg for, at vi trækker på den viden, der tydeligvis er derude. Kender du en Sightrans-ekspert? Hvad er det fede Sightrans? Jeg kan godt lide den stemning og den energi, der er i Sightrans, og jeg kunne godt tænke mig at få en rundvisning i Sightrans. No, senor skal vi til noget lidt andet. Et meksikansk grindcore-band, der har lavet den her ene... Ikke-grindcore-sang, der hedder Don Quixote-Maiuana. Bandet Bruxeria. Meksikansk band-sangen her fra 2001. Lad være med at gå ind og tjekke Brecheria ud på Discogs eller noget andet, fordi de har et rigtigt afhugget menneskehoved på et der deres pladecovers. Og da jeg så det i går, der fik jeg det dårligt med tilbagevirkende kraft på rigtig mange ubehagelige måder. Men den er sang, den er cool. Og musikvideoen er også til cool. Den lægger op på Instagram. Okay, 8, 5, 5, 5, 5, 5. øår du ve bare når de der kæmpestore kinesiske mure af elgitar, den der høje væg af rock kommer i en lidt ny forklædning med noget trommemaskine under, når, når Heavy Rock'ens elementer får trommemaskinen underlægt. Det, det, den kombination er så underudnyttet. Og her kommer den fra Bruxeria med Donkey Shot Majuana. Et nummer, som jeg har kendskab til, takket være øh, en af brevkassen, lytter Chris. Og det er dermed bare for at sige, at kære lyttere, hvis I har tracks, sange, der betyder noget for jer, som I ligesom skruer på jeres små hoveder som en form for medicin i løbet af dagen, ugen og livet, som løfter jer til et plan, helbreder noget, hjælper jer med noget, den sunde medicin, musik er, så, ja, altså, så bliver brevkassen så meget bedre af, når jeg hører fra jer, og vi kan dele det med de andre lyttere. Øh, det var bare det. Så har vi fået nogle beskeder på lægmofonen øh, før programmet en sms. Øh, og det her gør mig nærmest lidt pinligt berørt. Der står, Hej DJ, hvor er det, man kan høre brevkassen live? Jeg forstår det ikke. Kærlig hilsen fra Andreas. Øhm, Puh, ja. Den falder næsten tilbage på Mixis jo jamen, det, der er Som er med til at drive den her radiostation Hvor vi sender det her Den sølle radiostation åbenbart som, som ikke eksisterer for lytteren Ja, altså det bliver sendt på det Tak fordi du skriver Andreas Du belyser lidt en blind vinkel En curse of knowledge Som jeg tror både Mixi og jeg har haft Som er at vi nok har været så Uh, uopmærksom at tro, at hele verden kender til den her lille radiostation, som hedder thelakeradio.com Jeg tror at måske, at Mixi har en langt større aktie i, at, det her, at denne her alternative radiostation eksisterer, så jeg kunne godt tænke mig, at det var Mixi, der sagde noget om det. Hvad siger du til det, Mixi? Ja, hvad skal jeg sige? At øh, Det er jo ærgerligt, at lytterne ikke øh, ved, hvor man kan høre men det er ikke deres skyld. Nej, det er rigtigt. Det er vores skyld. Ja. Vi har... Altså, Didier Breds brevkast... Jeg gætter på, Andreas lytter til det som podcast, men der, hvor det bliver sendt live hver uge, er på thelegradio.com som er en internetradio der har hovedkvarter i Greffenfældsgade på Nørrebro i København, og som har nogle programmer i løbet af ugen herunder de Breds brevkast, hvor der sidder en vært og... Taler og har planlagt noget, og så uden for skoleskedemaget, kan man sige, køre The Lake. Og navnet The Lake stammer fra den mekanisme, der er i gang uden for sendetid, som er, at, at der er en, et, et, en pulje af musik, som bliver orkestreret og spillet som en sø eller en strøm af musik. Kan man sige det, Maxi? Ja, det kan man godt sige i hvad er din rolle i at udvælge, og hva, hva, hva, hvordan kører det med det her? Det kunne jeg faktisk også godt selv lige ved ja. Hvordan laver man en... Er det en robotradio, eller hvordan laver man det ligesom... Hvordan, hvordan er det, en maskine der laver det her musikradio? Hvad er tankerne bag? Tankerne bag var at lave en radio, som spillede noget af det musik, som vi, der startede radioen, ikke synes der bliver spillet så meget af i okay. dansk radio. Og også lidt lave et alternativ til streamingtjenester og, Video og så osv., mm. hvor man kan finde alting altid, hele tiden. Mm. Øhm, men hvor man altid starter med et søgefelt, hvor man skal skrive noget, som ja. man kender i forvejen. Okay. Og så vil vi gerne lave en radio, hvor man bare kunne have en hjemmeside, hvor der var en play-knap, og så trykker man play, og så kommer der noget musik. Okay som var spændende. Hvor, hvordan kan man... Hvordan er det... Hvor meget styring er der med så, med hvad der kommer på forskellige tidspunkter? Altså, har i en anden, er Der er nærmest dit? nul styring. Vi, okay. vi har valgt en masse... Vi vælger hele tiden en masse musik, som bliver spillet. Og det er vi en gruppe mennesker, der gør. Og vi, nogle gange spørger vi nogle andre, om de har lyst til at vælge noget musik. Nogle kunstnere eller bands, som vi godt kan lide, eller... Nogle DJ's eller andre, som på mm. en eller anden måde er affilieret eller ikke er affilieret, men nogle gange spørger vi nogle lyttere, om de har lyst til at vælge noget musik, og så gør de det. Og så bliver det smidt op i, i pølen eller i søen. <laughs> pølen? Ja, <laughs> <laughs> i, i næh, pullen, pullen, pølen, søen, hvad du vil kalde det. Mm. Øhm, og så har vi, vi afvikler det i sådan et, meget old school program, som hedder Sæk. Fortæl mere om det. Det interesserer mig. Jamen, det kan en masse gode ting, hvis man kører en lille internetradio. For eksempel kan man ligesom have playlists kørende. Det bruger vi det så ikke rigtigt til. men Man kunne bruge det til at bygge en algoritme, som vælger tracks tilfældigt ud fra nogle forskellige kategorier. Okay. Og så har vi nogle meget simple kategorier, som hedder korte tracks og lange tracks. Ja. Øh, og så en gang imellem kommer der en jingle, og en gang imellem kommer der noget lydkunst, kunne man kalde det, som ikke sådan på den måde er musik. Og nogle gange så kommer der noget, som hedder andet, som kunne være et lille lydklip. For eksempel hørte vi, inden vi sendte programmet, var der et, et klip fra sådan en amerikansk nyhedsudsendelse, hvor nogen har sprængt nogen... Der er strandet to valer på en strand i 70'erne gang i Portland, måske. Det, det så også sådan, jeg husker det. Ja. Og dem øh, vælger man så at fjerne ved at springe de her vægler i luften. <laughs> <laughs> så det regner noget med vægkød over hele stranden i Portland. Så... Øhm, men, og det klip er der så en øh, også på radiostationen på et tidspunkt, som har klippet ud fra den her nyhedsudsendelse og lagt op som en lydfil, og så kommer det i strømmen. Øhm, og så, ja, det er mega sæt kan, det er, at det kan vælge blandt de her forskellige kategorier en tilfældig rækkefølge. Ja. Så den blander kortene? Ja, på en spændende måde. Sådan, at der aldrig kommer to numre i træk, som er blevet spillet i træk før. Ja, der kommer ikke en lang marxistisk lydkollage efter den anden. <laughs> Nej, og der har ikke siddet nogen musikstyringsfolk og besluttet, at det her nummer skal komme efter det her, og det her nummer skal spilles i hot rotation. Nej. Øhm, det er ligesom... Ja, det, det, og det betyder også, at det nogle gange kan være rigtig underligt at lytte til et fordi at det er en computer, som er dum, som vælger, hvilke mm. numre, der skal komme efter hinanden. Yeah. Men det er alle numrene, der bliver spillet, er alle sammen valgt af nogle mennesker, kan man sige. Så det er... det er mere rækkefølgen, som er robotagtig og, og dum, og det kan lave nogle ret underlige clashes, som man ikke selv vil øh, gøre, hvis man var en... En fed DJ, som mixer nummerne så de passer sammen og sådan noget. Ja. Det har været tanken at gøre det lidt mere eklektisk, eller hvad man skulle kalde det, at, at nummerne ikke nødvendigvis passer sammen. Og så nogle gange gør de. Fordi ja. Det er jo helt tilfældigt. Ja. Så nogle gange kan man have en halv time, hvor det bare kører smooth, og det er helt lækkert. Og så bliver man afbrudt af noget, som det er, er. Kun babyface og charter men... efter hinanden, og så er det en tilfældighed. Ja, for eksempel. <laughs> <laughs> det er jo en helt særlig følelse øhm, Hvis der sidder nogle Hvis der er nogle lytter derop nu For kendskab til The Lake Radio Via DJ brede brevkasse Og de har nogle øh, Ideer til hvad der skal være i søen Og nogle, de har måske lyst til At engagere sig i, i The Lake Eller de vil være med til at fylde sendfladen ud Kan du så sige noget om Hvordan man måske kunne være med til det her Musikformidlingsmæssige eksperiment Som The Lake er men man er meget velkommen til at sende musik, som man synes burde blive spillet i søen. Ja. Hvor skal man sende det hen? Det kan man sende til vores e-mail, som både står inde på hjemmesiden, men jeg kan også sige den her. Se den her. Kontakt. Altså det engelske ord for kontakt. Kontakt med C. Snappelag.thelagradio.com Skide godt. Det, det, jeg tager det på mig at fremover være bedre til at minde om, at den podcast, som du muligvis lytter til, er øh, også en, en, en live-radiostation på nettet på The League. Men man kan sige, at programmet er primært et live-program, som vi så sender som podcast bagefter, ikke? Ja, altså. og det synes jeg også, at øh, ja, nogle gange, når vi får et, et opkald på legmofonen på 42, 66, 80, 29, som du kan ringe til, når programmet bliver sendt live mellem 7 og 8 her om torsdagen. Så, så, så ja, det giver bare noget ekstra til programmet, så det alt ikke bliver det her superprogrammerede podcast noget, men at der er et element af uh, mig, spontanitet i denne her <laughs> og, øl, og ølbøvser. I didn't have a final med gøre, så altså. The world The world is in trouble. Yes. Ja, cure! The world is in trouble. He never gets a struggle. That's why so many people fight for you the earth but I Yeah. Tell Babylon minded people, feel leave us alone. All yeah. the people working nine to five Only grind just to stay alive. Don't treat the people like a dirty flies that turn my heart, tell me soul to cry. Yeah, this a system your you're blind you Why you need glasses before 35? Send you god prison, make you waste your life. Who cares for I and die? world is in trouble, in every getter there's a struggle, yeah, that's why so many people are fighting for God and yeah, they give you another bubble, a little earth but I juggle, yeah, tell Babylon-minded people, to leave us alone, get this straight, get the youth one food up on the plate, get this straight. Get a youths need help to carry them weight, get it straight, more youths trust a comfy elevate, and I hope that these words uh, could make a better change. The world is in trouble, in every getter there's a struggle, yeah, that's why so many people are fighting. the earth I yeah tell babylon minded people believe us alone There's a struggle, yeah That's why so many people love fight for your daughter Yeah, they give you on a problem A little first man, a juggle, yeah Tell Babylon-minded people If you leave us alone Der var en gang omkring år 2002, hvor internettet var i en stor pløjemark med telte, og hvor der boede forskellige underlige mennesker inde i hver telt, og man skulle bare gå over og sige: nej, hvad sker der inde i dit lille telt? Det er en lille side på en eller anden... Der var sådan en til det sted Geocities, hvor gud og hver mand kunne lave deres egen hjemmeside, og der kunne man ligesom, nej, du har lavet en hjemmeside om løstfiskeri, og der er en herovre, der har lavet en hjemmeside om at køre på BMX-cykel og sådan noget det og det hele var ligesom ikke blevet overtaget af alle mulige mellemmænd, som agerer platforme og, og vil lave det til skrald det hele, eller moderere en ærlig samtale mellem to forskellige mennesker. Det var en smuk tid, og der er små levn tilbage af denne her tid på internettet. En af dem er fildelingsnetværket Soulseek, en anden af dem er The Lake Radio. Og uden at vil øh, prik hul i badekarret så den tredje af dem er den amerikanske radiostation WFM. Så kære lytter, jeg er glad for, at du er med her i vores grønne hul. Og jeg håber på at høre fra dig, en af dagene. På lægmofonen på 42 66 80 29. Og hvis du lytter nu, og det er torsdag og klokken mellem 7 og 8, så kan du ringe ind og komme med din meddelelse til de deilede mennesker lytter til deres podcast. Der kommer Chitra. Bigadanthe dakka jam pok, Rangi, en natisk rund, en hjælpetunge ramper They need I the counter and the... I'm just in you. for opsamlingspladen Firestar Synthpop and Electro from, from Tamil Film Music som er en, en super fed opsamling hvor man kan høre nogle, mange af de indiske musiktraditioner pakket ind i en 80'er funk-agtig indpakning. Det, det, det hjælper mig med at påskynde de ret særeprægede musiktraditioner der er i, i indisk musik. Den kan være for dig at... jo for mig særpræget. Men ja. det er som om, at der har været et tema alligevel i dagens brevkasse, med ja. sådan meget våde synthesizer sådan wow -lyd og sådan wow-lyd og percussion. Det tema, tror jeg, er i alle brevkasser. Ja, men det er måske øh, ikke nok. Det er bare mit, det er mig, det er mine, det er mit særpræg som musikalsk. Du faldt i... Øh, øh det er syv gryden som barn. Ja, det tror jeg, at mit nervesystem blev permanent installeret omkring vinter-OL i Lillehammer i 1992, hvor der var været noget musik af Michael Rotor, og siden da har jeg været... Fuldstændig... Var det Michael Rotor, der lavede musikken? Nej, jeg, jeg tror ikke. Jeg... det lyder fuldstændig sådan. Altså... Ja, jeg husker også OL i Lillehammer meget stærkt. Hvad fanden er det? Skal Vi, vi lave en brevkasse som OL i Lillehammer. Ja, det kan godt være sige er det fyre at sige særpræget? Nej, det ved jeg ikke. Det lød bare som om, at du var sådan, det er noget meget mærkeligt noget, de ja, har derovre jamen, det er rigtig nok. Det kunne godt lyde som afstand. Ja. Øhm, Og men... det er det jo selvfølgelig også. Ja. Altså, fordi der er jo en naturlig afstand. Ja. Øhm, ja det, det, jeg men... forstår godt, ligesom, at det skal man være ops på. Øhm, men ja, ja, det er bare for sig, jamen, at sige... Ja, men mere af den afstand jo ligesom er begge veje, eller... Ja at det er, det er ikke fordi, at det er meget mærkeligt, det de laver i Indien. Nej. Men for dig er det mærkeligt. Eller ja. for os, ja. måske. Ja, så det, det, det ligger lidt er i... Sådan der meget, jo. Ja. Det kan være afstand på mange måder. Jeg har i hvert fald også taget mig selv i, i tidligere brevkasser og sige, nu skal vi høre noget eksotisk musik. Og det, mm. og det, det, er, lig, det er ligesom... Jeg forstår godt, det er problematisk at gøre sådan, eller, altså, det kan, fordi for dem, der har lavet det, er det jo ikke eksotisk, der det jo det, altså særligt, når vi har været på Trinidad og Tobago, hvor vi indimellem har været i brevkassen, og hørt noget calypso musik, og, øh, og det er ligesom, der er en følsomhed på vej frem omkring, hvordan man det korrekte udtrykker sig omkring de her ting, som som jeg, hvor jeg nok indimellem må tilstå, jeg bare, øh falder to totalt igennem, fordi jeg underlagt de samme forestillinger, som alle mulige andre, som har skabt problemer med at ikke andre mennesker osv. Ja. Hvis du er fornærmet over noget af det, jeg kommer ja, til men at det, sige, uh, yeah. og det siger også til lytterne, at hvis, hvis, hvis jeg ind siger noget, der virker som om jeg vedligeholder nogle øh, strukturer, vi ikke som art er interesseret i vedligeholdet, så så ser jeg frem til at modtage en, en, kurs, en, en rød streg under de år, jeg har sagt på mig på 42, 66, 80, 29. Jeg men mener, nu, vi må hjælpe hinanden med det her. Nu i du det også lidt som om, at, at, øh, at det er noget forfærdeligt noget, eller at, øh, og at den diskurs altid skal være forrettet, eller ligesom, nogen skal være sure. Ja. Øh, og det er der helt sikkert også nogen, der er med god berettigelse. Ja. Men, men man kunne også sige... Mm, du har en, en interesse og en kærlighed for det musik, som kommer fra Trinidad, for eksempel. Ja. Øhm, og jeg, jeg tror, man skal passe på med i hvert fald at antage, at folk er sure, hvis man kommer til at sige noget forkert. Eller at, at det altid er den måde, det ligesom skal, mm. at man skal snakke om det på. At sådan, åh, nu kommer jeg til at sige noget, og så er der nok nogen, der bliver sure. Hvor ja, man, man kunne også lige vente og se, om de bliver sure først. Eller, ja. Ja, det kan eller, godt være, at jeg ja. Ej, jeg... det ved jeg ikke. Jeg tror jeg tror lige, lige har brugt mit radioværts tonefald til at tale den lidt op, men det jeg i virkeligheden gerne vil foreslå også til som et alternativ til så mange af de samtaler jeg ser på nettet og så videre er at hvis hvis jeg nogensinde kommer til at sige noget der sådan hvor, hvor det ikke virker som om jeg har overvejet implikationerne af den måde jeg siger det på for nogen der for eksempel er fra Trinidad så så, så er jeg bare meget modtagelig over for korrektiver eller nogle perspektiver, jeg måske ikke selv er ops på. Så jeg håber, at, at denne her kritik kan blive bragt frem som en hjælp til mig som radiovært. Mm, øh, ja, sådan vil jeg prøve at tage imod den. Klart. Men der synes jeg også, at man ja, man skal passe på, man ikke allerede i den bevægelse om at spørge om hjælp, kommer til at fralægge sig ansvaret, øh, at så er det ligesom nogen andres ansvar at påpege, hvor man har begået fejl. Men hvordan skal jeg ellers forstå, hvor i mine fejl består? Mm. Eller hvad er det, jeg skal gøre anderledes? Måske vil jeg opsøge nogen fra Trinidad og få dem til at fortælle dig om musik fra Trinidad. Det kunne, det kunne da være spændende. Ja, det kunne det bestemt. men... Øh... Frem for at lytteren fra Trinidad selv skal henvende sig. Ja, det, er meget meget ikke. Hurtigt. det var ikke... Um... Men så vil det, blive... det var ikke for at... Og sige noget dumt, men... Ja, jeg synes bare, man skal være opmærksom på, hvordan man taler om de her ting. Ja. Og også passe på, at det ikke ligesom altid skal handle om, at nogen skal korrigeres som udgangspunkt. Mm. Ja, den her samtale i sig selv er jo et eksempel på, hvad der er vanskeligt. Ved ja, det. 100 <laughs> Skal vi høre noget mere musik? Ja, lad os til mixing. Øhm. Den her sang er fra en mappe, jeg har downloadet på nettet, som hedder Top 20 Most Downloaded, Downloaded Nigerian Songs of, <laughs> of 2013. Uh, det, det bliver et spark i maven efter den her uh, snak. When you hear the kick! One day call the kick featuring Don Jazzy fra mappen... Top two most downloaded of the Nigerian songs in 2013. Hvis du vil springe Videobank herovre og bare høre noget fede Niger-pop, så gå ind på... Og oh, Hvad hedder den hjemme Og det kommer se senere. Jeg kommer big nanjazzic, original producer. Excuse me, I'm my la. Keep rocking like that, comes the kommer til WC. Original Black Diamond. Excuse me, on my la. Keep rocking like Say, make a wife warm, um. but I get too many girls. I know the life warm, um. and I the life warm. Um. any in way you want, say I go buy warm. Best time we a fight 'em. Um. Just feel like say make a bite, 'em, um. bite, 'em, um. no not to fight 'em. Um. I go take my time to decipher them. Um. No, we say we just say make mouth, mouth. I'm not see me men I can't shout. shout They like you, way we, we, the spend cash And when they see us, all the ladies go, they burn the yes. Sexy, gon' get it A pocket of pawns, she said she gon' sell it She says she want a goodie bag, Yes yeah, she gon' get it You probably in your pawns, I hope you gon' leak it, pick it One by, one by one Two by two On the line, line, wait, wait, wait, wait You know they see, you know they see One touch, you tea? one job have you see One job have you one trouble, have you be my fault, cause I'm the best one by one, by one. one, by, one by two by two, two on oh, yeah, the line line wait wait wait you know let's see you know see One one and Shaking your body, the way you moving your body Oh, yeah, sorry, baby, Gia Jojo I like the way you pushing your body, the way you put it down on me Oh, yeah, more B, Gia Lojo I love the way you shaking your body, the way you moving your body Oh, yeah, sorry, baby, Gia Jojo I can see you, baby, look at camera, Let me see you, Clara Tell me, Gia Lojo All I want for my birthday is a booty call And it be me, we sing that booty call It be me, you and the core, we sing that song With the R2Bs and I hope so you recall Baby, come and pose for the photograph Unless I won't sign the autograph I know say when I speak this rhyme for my Ghanaian fans When I hear I'm the start of the lawn. When you hear the kick, one by one by one. Two by two. On the line, line, wait, wait, wait, wait, wait, You know the seat. You know the seat, one job, I bet you one job, every two, one job, but I wit. When you hear the kick, make it one by one by one by one, by one, two by two, on the line, line, wait, wait, wait, wait. You know the seat you never see you one shot, let see tellin' them tellin' them Mama na the be say we just a make mouth, and ask you see me men I can shout. They like you way way with a spent cash, and when they see us all the lady go dey benia. We be say we just a make mouth, and ask you see me men I can shout. They like you way way with a cash, and when they see all the lady go dey benia. She said get it. I jump on, she said she gon' sell it. She said she want a goody bag. Yes, yeah, she gon' get it. You in your I hope you gon' One by one by one, two by two Under line. Line, wait, wait, wait, wait. You know see, you know they see one job every two. one job every two. one uh -huh. job uh -huh. I'm be be the best. I to rush. And when you make back. One by one, one by one. By two, by two, on the line yeah. yeah. you know they see you know they see you want when you hear the kick make us the when you hear the kick make us when you hear the kick make us when you hear the kick make us when you hear the kick Kæmpe mange gange undskyld for vores tekniske problemer. Jeg tror, der har været noget galt med vores mixer dernede, som jeg lige kunne forstå. Beklager. Tusind tak, fordi I kom. Og ja, have en fortsat god aften og god weekend. Jeg lod, vi lige blev ved med at vælge ved den dårlige Dr. Alban-koncerter. Her var altså den officielle undskyldning fra bankens medarbejdere. Her kommer noget. Havde nogle problemer med deres mixer. Der var nogle problemer med den mixer. Det er jo ja. at man ikke lige tester mixeren inden uh, kongen fra Sverige, Dr. Alban, kommer og spiller. er ja, surt. Det er en, Det en dårlig mix på pinden Der Det en dårlig mix. her er noget mere undskyldning fra bankens side. Dr. Alban på en langt fra optimal lyd herude. <laughs> Ja, det er en område, det synes vi også selv. Vi håber, at han tilgiver os her på Bakken. Øhm, og måske vil vi på forbi en anden gang igen. Skal vi ikke give ham, Dr. Alban, en kæmpe hånd igen for at have taget det så fantastisk? Jeg det virkelig pænt, Dr. Alban. Altså, han han, han, men, han. Altså, er bakkens medarbejder fra Bornholm og Aarhus på en gang. Jeg skal ikke kunne sige, hvor den her dialekt kommer fra, men det har who knows, verden er så mærkelig at der skal nærmest, man skal nærmest være naiv for at blive overrasket efterhånden ja åh oh, jeg sandt. kan se på mit display og klokken er 9 minutter over otte buha ja, vi er gået over tid, vi gået over tid. men øhm, vi skal jo til det vi skal altså, til det øh, hvad hedder den måned, der kommer efter den ja, måned vi er i, Mixi? altså næste uges brevkasse er jo rent faktisk den 1. oktober oh. og hvad betyder det? at der på programmet i DJ Brevets brevkasse. Det er fuldstændig rigtigt, Mekke. Ja. Det bliver fedt. Jeg glæder mig. <laughs> det gør fandme også. Jeg ved, jeg, vi kan nærmest heller ikke rigtig overskue det, men det, det er jo ikke op til os. Altså, månederne er jo, som de er. Det er yeah. jo planlagt lang tid, før der var ting på... Altså, før dine forældre lå og sjaskede sammen, der blev det jo på mange gange. Altså. Det er rigtigt. Vi har spurgt øh, lytterne på Instagram... Hvad de, øh, hvad de ser frem til ved Rocktober. Og så har de været <svarede> ingenting. <laughs> <laughs> jo, der er en lytter, der har skrevet, øh, som hedder Sara. Mm. Som har skrevet, at hun skriver, jeg kan bare lide dansk hippie rock. Okay. Så det er det, hun ser frem til, tænker jeg. Så, Eller, kan må, du ikke, det må, det må så svaret. hvis du lytter, kan du så ikke lige øh, skyde nogle titler og så videre? Lige sørge for, at Rocktober bliver en i Rocktober, fordi rock, rock er jo... <laughs> rock er mange ting, ikke? Rock er mange ting. <laughs> det er jo nærmest den mest ubrugelige genre, hvis jeg overhovedet, fordi det bare er alt, og det... Ja. Men netop derfor er det jo dejligt at have sådan en tema målet. Nå! Jeg glæder mig til, at det bliver oktober. Ja. Vi har lovet i dagens program, at vi ville varme lidt op til... Ja! Det stillede for stormen! Ja! Yeah! Men nu tager vi lidt hul på stormen. Hvad har du til os? Det kommer lidt, ja. vi kalder for Mixis Choice, og hvor Mixi han går lidt væk fra sin stramme diæ, et 70 funk. Og har nået at spille noget rigtig roktobermusik i 18. Ja, det, er ikke det er nemlig rigtigt. Ja! Øhm, vi skal høre et af mine yndlingsbands, faktisk. Okay. Som er et, et øh, finsk band, som hedder Circle. Åh, oh, var det det, din far spillede i? Nej. Nå, okay. Og det er et andet Circle? Ja, Jamen, det ved jeg ikke, hvad for noget. Jeg tror, de selv, de kalder sig Circle. Ah. Øhm, men de havde sådan en ting for nogle år siden, hvor de ligesom skiftede navn et år. Eller de, de, de, de to navnet Falcon i et år. Det er et <laughs> selv Ja, og så måtte folk... Hvis andre havde lyst til at lave musik under navnet Circle, så måtte de det. Så der var nogle andre bands, der udgav nogle plader under navnet Circle, mens Circle så udgav én syvtommersingle under navnet Falcon. Og, hvis man, og jeg har singlen her. Og, øh, men, men hvis det, man ligesom altså undskyld, få, er det... Kan du ikke lige... Skal jeg introducere Circle lidt mere? Nej, men er det så dem, der før var Falcon, der nu laver noget under Circle? Det er dem, som før var Circle, som laver under navnet <laughs> noget under navnet Falcon. Okay. Og nu er jeg skiftet tilbage til at hedde Circle. Okay. De har også en masse forskellige sideprojekter. Det er sådan et, et meget stort fint band. De er sådan noget otte, og de optræder tit i spandex og... Øh, fire gitarrister og en trommeslærer, en bassist og en, der spiller på keyboards, men han synger, og har en kaptajnskasket på, og sådan tit ligger oven på sit keyboard. Det er utrolig underholdende liveband, okay. og de spiller sådan noget crowdrock-agtigt noget, men sådan nogle gange med nogle metal-riffs, og de har også lavet en ambient det er og sådan jeg glæder mig til at høre det, Mixi. Ja, men nu skal vi jo så høre Falcon. Ja, du skal høre Falcon! Og jeg kan lige sige her sådan, ja. kommer, hvis man kan se Top Gun-logoet for sig. Det kan jeg ikke. Hvordan ser det ud? Logoet til filmen Top Gun, ja. det er ligesom sådan inde i sådan en... Der er sådan nogle vinger på siderne af det, agtigt. Men, men det er sådan, der står Falcon også. Der står Falcon, og så er der sådan vinger. Hvad for en skrifttype er I brug, og hvad for en farve har I? Uh, jamen, det er sort på hvid baggrund. Mm, jeg er det ved sådan ikke, hvad det er en stencil? Er det sådan et mash mm, Nej, det er lidt mere sådan øh, firkantet i det. Beskriv det med ord! Det er firkantet og, og skråt. Ah! Nå, men vi skal i hvert fald høre det her nummer med Falcon, og det kan være, at jeg skal snakke lidt om teksten bagefter. Det er sådan... Ja, det er meget... Øh, det er sådan en, Jeg tænker, det er en form for spoof på sådan noget ACDC-rock, så det er et rigtig rock-nummer. Fedt! Det hedder Beer and Ribs. <laughs> rigtig rocktober. Lad os høre det, mand. Ja, jeg går over og sætter det på. To sekunder. Mixi rejser sig for at lægge sine syvtommer på. Mixi, han er jo stil. Han spiller tingene fra syvtommer. Ikke ligesom undertegnet, der bare sidder og banker nogle stjålende sekvenser. og Nuller et tal ud i et Ah en... oh, men... Ja, så kommer det fald. Jeg kan glemme, hvad det hedder. <laughs> ah, snart er det for oktober! Ah! Ah! We got lights and chili sauce and We will bring motion until the sun goes down. We got rifles in a cupboard and shotguns in the shack. We got banchos on our You a killer on the river. It's mega super, you can't. Oh, but when I ikke nogen fra Trinidad, so titelmixing. God radio-etikette. Kom lige med det. Falcon med Beer and Ribs, Det kan jeg lige høre. Ja, altså, jeg er ret glad for teksten. Er det noget, der... Så <laughs> <laughs> skal vi lige... Uh... Jamen, altså, okay. fordi de har rent faktisk trykt teksten på bag... bagsiden. Det er, altså, ikke, men... er det rock at trykke tekst? det er tekst. ikke så rock, måske. Den skal man ligesom lytte sig til og have det rigtig autentisk, når man lytter den af. Det er måske en anledning til at sige, hvem fanden bestemmer, hvad der er rock? Kan vi ikke? Jeg håber... Jamen, det er et, Kære... et godt spørgsmål. Kære... Det Kære det det lytter, at... hjælp os med at finde ud af, hvad Nå, der er rock. Hvad er rock? Vi kan ikke finde ud af, hvad rock er uden din, uden din hjælp. Men jeg vil sige, at det her er rock, ikke? Altså, jo. det er sådan... Altså, det er en form for rock. Mm. Jeg ved ikke, om det er rock. Men, men prøv at høre, at høre den her tekst. Nu, den... nu læser jeg op, og så må du stoppe mig, når du synes, det er nok. Okay, så skriger jeg, Okay. det er nok, We got beer and ribs and sweet girls. T-bones and sausages. We got lamp in chili sauce and we will drink moonshine until the sun goes down. Ah! ah det var kun første vers. Ja, men men men jeg har det problem med det her track trackmixing, at hmm. det er en rock pastiche. We got rifles in the cupboard ja, and det, shotguns det, det, in den, the back. Selvb... We got bandjos on our laps and det we will Det er en selvbevidst imitation af hvad rock burde være. Jamen det er rigtigt, det er rigtigt og det er det et, rock det her. Det er et gimmick. Ja, men må jeg sige noget? Værsgo. Øh, det der keyboard-hook, det får mig. Okay. Øhm, ja. Hvordan lyder det? det er, igen, ikke? Det er et stærkt hook. Det kan jeg godt lide. Ja. Og det er det, som ligesom tager det væk fra den rock -prestige, som... Det prøver, eller som det leger med at være også, ikke? Fordi riffet og sådan, det er sådan noget ACDC rock. Og man skal synge om øl og nøgne damer og guns og sådan noget. Har du nogensinde... Men, men så er der det der keyboard riff, som faktisk... Eller keyboard hook, som egentlig er ret følsomt, synes jeg. Og ja, det er det, det, som er paradoxet ved hvis Nej, nu er det fandme min tur til at snakke! Okay. <laughs> øhm, har du, nogensinde, du har har ja. nogensinde haft en ven eller en kæreste, som, som, og jeg har haft en eller anden form for twist, og så har personen sagt, jamen jeg prøver at være oprigtig. Jeg prøver at være oprigtig. Har du nogensinde prøvet det? Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Det tænkte jeg nok, fordi enten er man oprigtig, eller også er man det ikke. Der er ikke nogen brug for at omtale oprigtigheden, hvis den er der. Og det er det problem, jeg har med det her nummer, er, at det er så tydeligvis er en, en, en et skin eller en, en overflade af rock. Mm. Og, der er, ikke, og der er ikke nogen selvbevidsthed i rock. Ikke ikke, ikke, ikke, ikke på så højt et niveau. Nej. Som det her er selvbevidst. Det har du nok ret i. Og på nu den kan der jeg måde, godt se jeg... fejler det som rock, men, men måske er det godt som et meta eksempel på en mm. øh, rock. Altid. Her kommer Black Oak Arkansas. Lørdag sidder jeg på hos Payo Det har været stillet først oh, første om. Tak for i dag. Tak for i dag. I næste måned, vi glider lige så stille ind i en anden måned som ingen ønsker, men som alligevel kommer. Brug oktober!